Eta bon, gaur, ehingo dugu urte honetako azken irrati emankizuna. Eta gaur, Mikel Laboaren doinuekin, Mikel Laboaren bizitzarekin, eta Mikel Laboari buruz, unaiturriagak, Arkezkanok eta Josebal Arratsek, einduten nienz naiz Mikel Laboa komiki liburua izango dugu izpide. Gaur ere Mugaldeko tabernan murgildu zarete eta musika marrazkiak eta historieoak izango ditugu aipagai. Pauzatu nahi Irurak Pauzatu nahi Larozak diragorria Edo beste lantxuria Agitze zederra Goak dirag Neskatilaren irriak Scatillare nirria. Maldambera urracha. Petiko videa en la cha. Ode illu nagau abelstendu. Udazkenada es vedacha. Eta areste nahi patu dizuegu, ni ez naiz Mikel Laboa komiki liburua izango genuela gaur aipagai. Eta horretarako, gurekin dago gaurkoan e, unai turriaga. Bertolari marraski eta kasu honetan liburu honetako gidoilaria. Arrastion, unai? Arrastion. Zerda, ni ez naiz Mikel Laboa liburu hau? Zerdan? E, komiki bat, Eta biografia bat, edo ez behintzat, oiko biografia bat, edo horrein esaten den bezala ez biografia ofisiala, Mikel Aboarena. Baina ere berean, baba, Mikel Laboaren biografia izan zitekenetako bat, eta, bueno, komiki album bat, da. E, horrela, garri izateko gendeari, odi da, Mikel Aboaren izitzen eta obren inspiratutako komiki e, album bat. Eta horretarako, bi gidoilari eta marraskilari bat e, juntatu sineten, imaginatzen dugu, aspaldi zamar, ez talako egun batetik bestera egiten horrelako lan bat, zein izan da e, lan honen prozesua? Bueno, e, esan behar da lan nau, e, neurri batzen, bueno, neurri batzen ezen kargu batetik datorrela hau da. da. E, badago Mikel Laboa katedra, eh e, e, 1 Eta hortik etorri zen zene, hortik jarri ziren, nirekin kontaktuan ba, Aspaldi txolelengo kontaktu esango nuke berbara da Bora inbosturt ere izango zela Azmoa zeukatela nahi zutela, komiki bat egin eta Mikel Aboaren eh, inguruan, ba, Azkimatean euren lana edo ardura dalako Mikel Aboa, Bere ondarea, bere lana zabutzera ematez Eta jarri ziren kontaktuan, eh, ideia bikaina iruditu zitzaidan Baina batetik eh, ardura hitzela baita ez. Orduan, lehenengo-lehenengo erabakiginuena izan zenban, ni bakarrik izinuela ardura hori hartu. <laughs> eta arkaizkan horretin jarrenin zen kontaktuan, gidoi dako eta aldiberean baitenei Joseba larratxerekin. Marrasteko Joseba momentu hartan, ez dakit joan amaiz egiten, edo basolatik garri honeik ez edo zertan arizen. Eta Joseba gazi eran esan zigun, ez Baina ez dakit egun berean edo ditu zidan berriz, ez dan zidan ba, berandu zago inalko balit e, prezelego kela, nahi kolu eta deziozuela lan hori egitez. Orduan, ba, honekin esan nahi dudana, denbora desientekin egin dugula lana bai, hasteko ere, katedarako egon hartu ziguten, ba, Jozebarekin nahi baduzu eta Jozebako reinezin badu, ba, itxoro hongo dugu. Eta horrela basan, bueno, que lehenengo kontaktutik urte betera edo haziginela martxan, eta ala ere, lau urte ya pasadira prozesuak. Ez geratu gabe, baina, bueno, haziginenezik, ba, lau urte eta azkenengo bi urtea iai oso basan, bueno, que iaia ia, ba, full-time e, horretan lanean eta haipatu zu e, gidoi lanetan e, arkaizkano eta biok haritu zaretela biok ere badukazue aski esperientzia e, komiki gintzan zer molduz, e, moldatu zara kaso honetan e, arkaizekin? Bueno, moldatu ikain e, esan gonuk arkaiztela ba ale bakanoietako bat dena persona bat e, bueno, esan eh aparta persona aparta eta gero excuseda la baita ere, ez da eh adibidez hitzereskoplofia ukinuen nola heldu edo nola ez heldu Mikelagoari nola baita ere mitoaren eh zabai hori ez inautitza, nondik heldu eta arkaitzek hasizun jokoa oso modu jostari e, baten justu arkaitzek etorren e, bakirraren ahotsa Mano Lartza Balemizitzen oinarritutako noveleidaz detik, eta garbi zeukan ez egin nahi biografia oiko bat, eta orduan moldatu gara, oso ondo, hain ondo ze, ba, denborak aurrera egin berak izaten duen moduan, ez dakibula batzutan oso garbi zein den denberak itaz duen zatia, eta zein neurea, ez? Eta, benetan, bono, plazer bat, ba, arkaizekin eh, lan egitea, da, bueno, ba, haurretik aipatu ditudan bere, esau garri puztioien Eta hasi be, e, komiki liburu hau oso modu arrigarria nazten da, eta gerora dakigu e, liburuak baukara aldean daukan e, kantu zerrendari eskerz, ba pedre kaminoko kanta horretan, pedre kaminoko kanta horretan oinarrituta, dauka lehen pasarte ba neko arrigarria e, alako liburu bat iertzen diozunean. Bai, bai, bai, bai. Horri da Lena dut arkaitzen eh, asmo hori eta garbi genukan. Eh, ez ala Mikel biografia bat izan. Garbi genukan, e, irakurleari asi iratika dira sinaienio hori argi eta garbi. Eta garbi genukan baita ere, nolabeit ere albunean bilduko zena izango zela pizkabak laboren i biditu eta zaineste bere, bere bizitzaren kronologia eta Hora ma, azten da Erdi Wester batekin. Eh, Zakit oso paisaje eh, dena eh, Blueberry, Moebius, Isanleiken eh, rollo batekin. Eta azten da injustu asko gizandigutela kozer eta kastelida asko kantu batekin, es? Eh? Hori da, hori Orduan, bueno, fa hori da... Eh, El batean esan geren bezala galdeko segutu ni parra orraza zen ni esan Nuen lehenen batalean ja arkaitzegi parra orraza botasun lurrera zap alduson aportasun ta hortik aurrera has eginen jolasten es. Ni gustu hori lortzen dela ba ba bueno ida turlezakisu ez dusula topo de mi mi kolaboraren bi biografia ofiziala daña autos breaking Mikelago autos auto Aprobat gozatuko dugu guk ere piedra camino bideorekin debo quedarme vida y me voy andando y cuando debo quedar vida y me voy andando a veces soy como el río llego cantando y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino, de un sueño lejano y bello, vida, y. Soi peregrino Alako batean, laboak eskuratzen du gitarra bat, erbiti izeneko dendan, eta horat ateratzen dira indio guztiak kantuan, eta horra agertzen dira lehenengoz, bagero komiki guztian e, zaugarri izango diren hiru e, kolore, e, urdina, gorria eta horia E, marrazki eiburuz e, berbetan azia horretik unai e, aipatu zu zen izan da antratua e, eta lan arremana arkaizkan horekin eta zen izan da ordea zue biona Joseba Arratxerekin Bueno ba arkaizzi egotzi dizkio da nezau barri eta koas goi Josebali ere egotzi dakizki okesta eee Harremane erraza izan da, ni beti ezaten dut e, Joseba Estala marra zilaria bakarrik izan, e, bueno, beti uste dut marra bigarren edo irugarren gido hilaria ere badela ez. Eta harremane erraza izan da, bi motivo gafit, perak berak entzelesko goaz euskalako lan haueiteko, eta eta bueno, marraski laria delako, hori lehenengo atalea zartzen dut. Eta gero bigarrena nik dut esan dut denbora asko egin dugula, baina denborak ere mandeigulan egiteko modu bat. Ez? Eta orduan izan da, batek gidoi zazibatu idali eh, marraski bukatu eikusi ezaren eh, Josebaren pirriborrak behintzat ikusi, eh, zazibatu bukatu eta azimaten berak universoara ikitzen dut, eta gidoi eidazperako eh, orduan zutia ikusi duzu universo hori. Eta, eta beste atal bat idazti, eta berak beste atal bat eta ikusi, ez orduan ez da gauza bera marrezkileari batekin eta beste egituinari batekin daigenean ez dut, lan egitea, e, emaitza ikusi ahala edo gideu bateman bat eman eta zorita horrein egintu nahi duz ez. eta horban, gu bueno, ba, ba, nigu nigu zogidu ilarikiok gose baren bueltak jasotzen genuen aldiro eta ba, klipazten ba, genuen lan. Eta horrak zauri ere maten izut indar gehiago Ba... idazteko edo kasu honetan adibidez ba, geografia ofiziala egingo eskenuela esan arren ba urtik aldentzeko eta gehiago jolazteko eta... Bueno, Josebaren implikazioa alanean izan da erabatekoa eta bon... Nik uste dut marrazki bezala ere, marrazki lari bezala ere nire ondo zimatua eta izan dut, baina nik uste dute obra honekin goia duela korago joango da eh? eta Aida, dut, moduan laboa bakarra dago alde horretatik eh, esan daiteke eh, marraskilariaren jardunak eta zuekin batera lan egiteko modu horrek liburua abera ere alda duela behin baino gehiagotan? Bai, bai, bai, salantzari gabe, eh? profesua horrela eh, egin izateak, eta ahal izatea diot ba, kathedraren aldetik ez du lako inoizetzi, lako presiorik engalan aukestu behar bat, noski aldatu du, edabat, ikgar bideukat hau izan palizten garkaizu eta beste bete dozkazu gidoi eidazteko, liguroa bestelako izango zela. Eta bestelakoa diudanean, txarrago izango zela, ez dagoa zabantzarik ez. Horran, prozesua niri beti izaten diga, eta bertola izatea laguntzen dugu gidoiak egiten, bueno, ez du zertan laguntzen nire ustez, bi mundu dira, baina kasuan da neukidu profesoak berzola ditik ere bai ez, batek egin besteak erantzun, gero beste jaso, eta salantzari gabe, hau da, ikuste amarraskilaria egiten ari den hori, zuk esan diozunak gehi bera, gehi tudiona, eta adibidez komikionetan adibiderako ez badago personai bat nahiko garrantzitsua dela historian e... Ba, bueno, Lehenengo kouesterako atal horretatik sortu zena, eta gero eldu genio nahorri, etzegoen agurazirako ardatzean, ez. behin komiki egiteko hasieran elkartu ginen, tegin genuen bide horri bat, bide horri, horri horretan eze, geroen hori eta oso-oso esan da, izenik ere ez duka horra gertzen da historio guztian, eta hori nola hori txarik, jose bat aportazio bat izan zen, eta gero esan genuen konio, ba, tiponien du barko diogu, eta lagundu digu pila bat, historia aurrera eramaten ez orduan beti izaten dut, errepikatzen dut zanietzako marraskilaria lariak gireo lari gehiago da eta joze baren ba, ba, ara gehiago ez Zartuko e, gara marraskien eta e, kasunetan lan honetako ba ardazetakoa den e, marraski hau, belezia eta liburuan bertan ere e, nahiko ez berdina e, kolore aldetit eta Eta marraski da ukionez. Eh, Joseba Larreche bat baino gehiago, topatuko ditugu liburuan. Bueno, creo que soy Joseba Larreche Bacarra dala gertatzen da. Joseba Larrecheko eskala 3 asko eta eta onak, e, badaude gauzak eh así gure bilera hartan zehaztu genituenak nolabait ere eh guztes lana errazteko izango zirenak, kolore aldetik gutxi erabili eta momentu konkretu bat zuetan, ba, nola baitaren guk esaten diogun sumetaren kolore paleta hori agertze hori, baina eraberean, azkenean ez da izan lan aurrezteko modu bat ez, badazen narratiba bat bilatzeko e, modu bat ez. Eta orduan, guzti moldatu dela gukidazten genion edo zen, celebrak editará eta, eta gero aurkitu du hori grafikoki solucionatzeko modua beti, ez, eta nolabait esan da uzteotan inplikatua zaio dela, eskatzen zuela eh, gehiago geiago beti. Zene, ez moztu, eskatu nahi du zuena, eh, batzutan normala modan epekin eta estu zabiltzanean, bai marraskilari batzutan esaten dizu eta dizu esjarren idorainamen berrogei indio, ez jarri bat eta la <laughs> serie bíblico ahora, es hortatik, eh, den boraren e, zera hori, zama hori ez eukitzeak. eta gero bere jarrerak ekarri duena da, ba, ba, ba, bueno, oza, bera du asko, eta nik uste dut gainera joan dela ere ikitzen baita ere aurrera egin ala, e, ba, hori, narratiba guzti hori, ba, koloreak oso importantea dena, talak normaliki badira zuribeltza eta kolore bat, baina ba momentu, Ola baita esan da, importanteak bereziki edo esan gozatxo direna motiboren bat egatik, bat ba, batean alako kolore larketa batzu hartatzen direna, eta bueno, horretan, nire guzti, Josebak erota erosaago eta guztorago harri du izan dela profesoak aurrera egin ez. Eta irakurleak berak ere koloreak lotzen ditu <coughs> egoera batzuekin ez, izan daitezke, ba harin narratibuan zuri beltza izango da nagusi, baina batuetan urdinska horrek laboaren ban horren e, ezaguna dan e, hori eta gainera istorioak berak azaltzen digu ba, horren motivazio bat baina gero badaude ba, Gernika kantua horitztasten diguten Le eta ostantzeko kolore ilun gogor eta eta mm -hmm. latzago batzuk ere bai, ezta? Bai, bai, bai, ni izango nuke, nesta kit, no lasan, o Arraskilari bat bere gorenean eta bere lan abez guztiak eskura dituela indako e, komiki bat dela eta nabari dela. dela. Zangonu, lan bikaina ba hori da jasotzen ari garen ere. Ari garen ere. Ez da gure goaz horregatik, baina denek esaten digute ze hona den larratxe ez da, eta bai gukene du bai, bai oso dena da. <laughs> Eta eh, argi dago, eh, Mikel Laboa eta Mikel Aboaren kantuak eta bizitza apur bat eh, ezagutu dugunok, badaukagun modua eh, Liburua jarraitzeko eta galdu eta despistatu eta eh, adiegon eta aria berrezkuratzeko, baina eh, Liburu hau ulertu eta gozatu daiteke eh, Mikel Aboa nortzen ondo jakin barik? Ba, nik pentsatu nahiut baiet. Eta pentsatu nahiut baiet uste du alako, zupe ginduzon galdera hori geure buruari egiten diogu jakina, e, baina uste du, xarritan euskal nok bereziki geure buruari egiten diogun galdera bat dela, ez? Es? Ez dakit nolazan hau komikiau egiteko, larebs hain bat eh, liburuta referentziu ki dituguta uste duk eh, Beste batzudenak, adibidez, gauratzen dut portazari buruzko komiki bat, edo edabili genuela artean dartean, eta honen aldean, edo, kriptikoa da guzti duk jendeak ez bere buruari galdetzen hori ez. Nik guzti dut laboa esan ez duenak, hemen nikusiko duela eh, aparteko zerbait zeukan kantari eta persona baten historia eh, galduko ditu referentzi batzuk bilaz ariatuko da harbada, orain gainera internatekin eta errazago da eta nik usudutu lortuko duela ari garela ez oiko persona baten bizitza, bizitza nensatibatzuk kontatzen, ez, jakina e, bere kantuen letrak baldin madak bere bizitza iruduzko zerbait baldin madak izkizu e, izango da ari hori jarra gaitzen, da Baina uste guk zartan konsumitzen ditugun izan komiki liburu zein filma askotan e, referentzio oiek gabe jokatzen dugula eta houlartzen ditugula ez. Gure asmoa hori izan da, ez zatea nola hori izan da klubeko entzako bakarrik e, e, liburu bat ez da, eta, bueno, asmoa dago gainera ez dakit noiz, baina bueno, gaztelerazko itzulten egine dago, katalanesko edizio egiteko asmoare badago, ikusiko dugu erdioen jendeak bueno, eta berbara euskera zere irapurri du jendeak ez duena laboa berezki esagutzen, eh? gurea hori e, asireti presentu uki dugongo esagutzen da, nik, nik uste punziona du destakela Usu, eta dugu? zuri unei, balio izan dizu laboa hobeto esagutzeko edo lagoa aliburuz adibidez e, Josebak eindako marrasketatik edo arkaizek sugeritutako ideingatik e, beste laboa batzuk esagutzeko aukerarik Bai, bai, bai, nire ni, ni beti izan nahi e, e, kolaboa zalea ez, e, ez friki bat. Baina konturatzen zara, bakoitzak nola e, aspektu batzuk edo beresikiazpimarratzen dituen. E, bai, gero badoka diskografia zabalbat eta berbadan batek baditu batzuk markatuak eta bezak beste batzuk eta diskografia ez da musika, ez da, irudia hor dagozumeta beti eta baita ere da norberaren bizitzan ze momentutan sartu denez. ez zer esan nahi duen eh, diskorren norbera zatez baina uste dut hori laboarekin nahi gertatzen dela oda zaleak garen guztioi gertatzen zaigu, izan algoritza kelegiru garren gerra mundiala erabakitza zein den laboaren diskorik honena, ez adibidez horregatik eskara sartu galako terrenetan baina bai nik nola baita ere, bendeukan ba, keska hori ez, behar badazko tan eta kanpora begira eta hemen ere bai asko aldarrikatzetzena alda, alda, edo e, nau zitzen dela nola baita zanda laborena alde hori experimental hori, ekeitibak eta bat. baina ni ostera pues, edo maiteago ditut nola baita zanda beste bai bereaz irako garaiko kantu tradizionalen modaketak, edo zei dizkoa edo unibersoa nire gila hor da, bueno, iruren artean ba Maginezko duzu modua denetariko iritziak zeuden, etan dibuzen naolabait. Gure iruron arteko alako paktu egon dela hor, nahi genuen eh, do, bakoitzak zeuden laboa ere horregoteko ez. Mm Hala -hmm. ere, uste honik, eh, gidoia bera, izan beharrean loiko gidoi bat, kontakizun bat, eh, historio bat, eh, asieta buka eta mila behazir honda hogeita amart jarri eta berrogei eta berrogei eta marra larogei eta larrogei eta larrogei eta marra e, lineala izan beharrean, kantuek sugeritutako gidoi bat e, ikusten da, eta badagoari bat, eta bizitzaren alia bada, baina kantuek nola baiteo, kantuek sugeritzen duten hori izan da e, batutan testua eurak, e, kantuetako chatadak direlako ere bai, hori kantu egindako menaldia izan da, edo bestelako errekurtu bat izan da, edo zer motibatu zaitue modu horretako gidoi egitera? Bueno, gidoi egitea erabaki, o, eldu genio nean gidoiari eta uiruron artean adostu genuen e, arkaitzak azpimarratu izan du ez, guk nahi genuen izate gidoi bat labo, oso laboa, laboa tarra edo labo izta edo esan nola esalaiko den eta horretarako bere saugarriak definitu berri duten, hala bai zen tipo da eusarpena. Biran zen tipo da baiter ehumoretzua. Ori bere lagun artean eta bueno, Marisolen bere master en Biogarciano hori agerida es, gomendatua. E, lagun artean ezena tokien ere bai, bere numero bazoko komunikazio komunikazio, eta kantimpula sincera que taite. Etaguero era beran izarsentsa orizin disputatu, izan zen artista un diva, de artista un bias costala. E, nola behitera zendaur rektotasunari edo panikoaziona, paniko estenikoa edukana ez eta garo, hiru elementu oinarrizko horiek hartu eta jabadagor materian nola behitera ekiteko ez, ez, ez azken maten kontinu batzu dira bere bizitza hoiek ez hortik kantua jakina hor daude, eh kantua etengabeak dira ez da, nah, ezin ez, da referentzi hori burutik endo, baina gehiago zen hori ez Ez genuela nahi izan bere biograziarekiko fidelak espadazen bere, bere ispiritu, bere bizitza eta batez ere biza kreatiborekin nahi genuela izan eh, fidelak ez hori hausartia, humorea eta, eta beldurra ere bai, zergatik ez ez, eta gero arka izan zen jolagoa izan zen tipogat Escuta egiten zen asko, estan. Zen batkien zen, gero de zen, edo gero hiso bolada bat, disco irrabatu gabe taiz maturte, gero de resagartsen zen. Eh, dago halako zera bat eta historiak gure albumean ere badago hori, ez orain banago, orainenago, orain artista naiz baina orain medikoa naiz. horren e, bilatzen ginen, ezta gero kanto, badere kantu zerranda infinito hortan, ba, ba, nahi beste daukasun, nahi duzun ia guztia esateko ez. Eta kantu horiek e, zerrendatu dituzue e, liburuaren amaieran eta playlist bat ere badago ba, orden horretan, liburuaren orden horretan, ez kantuen argitaratzen ordena ez da ere bere bizitzaren e, ordena baina nik ustean alde horretatik Badela bestelako ekarpe bat eta liburua beste modu batez irakurri edo berri irakurtzeko euh, aukera ematen duena. Bai, Ehi esan e, e, e, e, e, e, e, bertan komikian horlabite esan da em, em, em, kantuan ari dela, oso kantu gutxiak geri dira. Baina ordea irudietan edo misterioaren azpian kantu pilla bat daude, eta eta horizan zein Joseen besteza osesioetako bat, hainbar du playlist bat ze badaude guk gidoian jarritakoak eta badaude gero berak beste xetasun batzutan gehitutakoak edo badaude nola batean atal eta tal bitartean berak egin dako ilustrazio eta nire niren beste kantu batzu eta eta bai, jende batek esan dagoz, idakurri duz komikia, gero zirut demorabaten eta gero azinez idakurzen bizio bat playlist horri e, jarraituz ez eta horri zaten napolita ba, gertzen dalako batzude mabida nik hau labo hauenuen Erben ezagutzen edo nuen berezikien zuten, beste hau hori ez. Ez, zain, uniberso bat dela, zain, gono, que, bueno, konstelazio bat unibersoan ez hori dela laboa, eta hori da bere diskografia, luze, zabal, eta hain anitz hori ez. Eta zuri unai aldatu izu e, laboa orain hartzeko edo igual nekatzeko galaia ere heldu izu, baina beste belarri edo beste eskua ategaz e, arrapatzeko modua? Bueno, eh, Batetik dago eh eh fiskat 25 eh, garaia dala. Eta gero ni esa izan da oso kutxuna, baina eraberean berean a probat eh, eh pentsekin hartu berda. Ni la boa kontsibili berda nos hartzen no se mata ni son play la boa ari se berba era mango Jon naiz tus un toki batera. Edo aspaldi visitatu esto es toki batera. Orda, nik laboa oso momentu puntualetan entzuten dut, oso, bueno, da zuzenean normaiki bihotzera edo erraietara doa orduan. Laboa da, zera, txampaina bezala, es, gutxitan eta ondo hornituta <laughs> hartu behar den edaria edo edabea ez. Eta liburua berdin edo liburua sarritan eta edo zeinagas hartzeko modukoa da? Bueno, hau ya, berra diritzi, persona da, ez da niri adibidez, asko kostatzen zen, eta novela bat berriz irakurtzea, oso bakanak izango dira hori itera eraman den liburuak izan. Eta hori da komikikin asko egiten dut. Zarteka hori zen haiz, eta hartzen dut, ez da gindu izakorri noen komikio bat, eta nire zako bintzat errazagoa da komiki bat ere izultzea. E, irakurketa maila kerez berdinat direlako nobera den e, aleginan arabera, Eta bat doka goguan, nik negu bintzat, horain, ba, boladatxo ez, urasko, baina, ba, azken nengoz irakurri nuenetik, ba, izango dira ja, lau bosti jabete, ba, ja, pasatzen denean bola ba, hartu eta, eta berriz disfrutatzeko komikiarekin bai. Zer, behar bada, lehenengoan e, irakurri egiten dugu, eta bigarren eskualdi batean, behar bada, ikusi egiten dugu gehiago. Batzutan injustua da, baina, marraskiak dituen e, beste ordu eta dikasio eta detailile, Baskotan horriak pasa horria pasa eta uharkabean eregeragu zaizkigu. Bai bai horregatik merezi du itulttzean, iuz beti, baina kas on daino egin duen lana kondutan hartuta e, neure halhalaakoirakorleaan na izehenengo irakorraldian testuak eramaten hau Tt horregatik dio itzuli leela ez eta kasu honetan are gehiago gomendatzen dut intzultzea eta guk barre artean irurok esan izan du inberko duenuk e, noiz baitalako e, lehiaketa bat ia nor orpitu dituen erreferentzige gehiago ja, ez bado delako batzuk oso agerikoak eta beste batzuk ja, oso eskutukoak ez. eta eta jakina ba, batzuk gidoian zeuden eta beste batzuk jose bat berak e, gehitu dizkio ez orban e, nik uste dut gira asko onartu ditzaken e, e, albomba dela Kainera esan behar da, e, salmenta aldetik eta oi hartun aldetik, e, ba, desente ondo joan dela, ez da? Bai, bai, bai, bai okara espanago, irugarren edizu bat e, dago egin, dago martxan dago, e, noski, gorro ventaja ondibatekin jokatzen genuen, ez da, e, laboa, laboa zari ginen, ez da, laboa, ez da, edo nor, baina era berean, ba, asko posten garaz, e, bueno, E, batzupentzatzen guk bagenokan fedea eta komiki bat zen baina uste du komikia ere da behar bataztela horrein dela ama boztokei uste zen agendaren zako horreza horbiltzen dela eta eta uste du jende asko horbiltuko zela jakin minan diz ea nola tratatu dugun bere laboa <laughs> es, es, laboa uste duzo saleak direneu garen ontzatuzak personal badela eso jendea urbildu da, da interes eta beste bat du esan nahi dut, behar bada direla esan ea zerrein duten nire Mikelekin ez eta bueno, horrein artean iritsi iritzi diren e, e, iritzi zaizkigunak bintzat balorozioak e, nahi kona dira ba, Gurea ere hartu ezazue, baizuk bai Arkeizkanok eta Josebal Arretxek e, askar eta arindegi irakurri genuen behar badalenengo irakurraldian, griñas eta gogotu Bañagia izan ematen eh, du aukera eh, murgiltzeko, entzuteko, marraskiak eh, beste harreta bateaz eh, irakurtzeko. Hor dauden eh, hor dagoen uniberso oso bat, gailai bat, pertsonaiaak, musikariak, eh, sortzaileak, hor ere barneratzeko aukera. Ez ditugu es aipatu ez doka amairu, ez hamarkada eh, hoietako gertaera eta ekarpenak, baina liburu eh, laguntzen du bai eh, Denbora hartu eta murgiltzeko ezkarrik asko alde horretatik. Ezkarrik asko, zerri patxi. Eta zugasunai, ba, beste nebatean ere ongo gara, e, beste liburu batzuk eta komiki batzuk ere argitaratua dituzu, eta sorkuntzan darraizula ikusten dugu, eta segila lanean aldo zumbitartean. Ia, ala esaten dan. Bale ba, gero arte? De, bai, abur. Izanak badu ingurulatz bat, peratzeko premia burruka hortan bizi da eta Hori du beregia, Ekintaekin bilatzen ditu zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide hilunak nek ez aurkitu, Lege berriak noiz paiter ditu, Hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, Ezagutu aldatzea Naturarekin bat izaneta, Arremaneta, Zartzea Eta indarrak Ongi errotuz Gure zuztraia Glurrar ilotuz Bertatikan Irautea Ezaren gudaz Baietza sortuz Okazioa Legatza tartuz Beti aurreak Joatera Ez da dukana kongioi daki, eukitzea zein den ona. Bere premiak beten naian beti bizida gizona. Guere zerbait bagera eta gauden tokitik emendik bertan. Ia gaitazen ikuste Ametseroak baztertuz bertan sasi zikinak zerreta bide on bat aukeratzen Hiso nella jakintza dugu ezagutu aldatzea Naturarekin bat izan eta arremanetan zartzen. Mikel Laboa mantizidor, Donostian sortu zen, 1928 amalauko ekainaren amabostean. Gerra denboran, Donostiatik, lekeitiora alde egin balizan zuen familiarekin. Eta lekeition entzuten zituen berba eta hauskerarekin, lekeitioak bere kantuen esperimentazioak egin zituen gerora. Euskaldun ontzat, aurreko mendeko Euskala bezlari haundietako bat da. Muga asko hauti dituena, oi hartzun zabala izan duena, eta esperimentazioa herri kantagintza eta kantagintza modernua ustartu dituena bere kitarrarekin, bere alukiarekin, bere txapela eta bere haotzarekin. Urruka hortan nida duten zu gaz... duela amala urte 2018ko abendualen batean joan zen utzi gintuen bere kantuak, bere bizitzak, bere ekarpenak bere txoriek hemen diraute orta, duten, zu gaitz arda aska gazteak ginen enborbe Sortuko dira abesteak Urruka hortan idango duten Zuaitz arda Eta euskal egileak kantatu zituen Euskal sortzailei jarrizen ahotza Erri eta herri kantagintzan zeuden abestiak ekarri zituen diskoetara eta jendartera. Eta orain bere kantuak eta bere proposamenak belaunaldi ezberdinen kantu eta abesti dira sorionez. Entuten dugun izarren ahotsa Javier abesti ezaguna da eta berak oraindik ezagunagoa egin zuen gerola. Mikel Aboa hil eta gutxira sekula belardiko kantaria abesti ederra egin zion ruper ordorikak. Bere omenez. eta ni ez naiz Mikel Laboa liburu honetan, amai heraldera abesti honen letrak ere ageri dira, zelanez. Sumatek baratitu da maixua Ume isilien ondaratzan edo Paradisuko ostatuana Munen tzungo ote da oraene Aho Galdun jendean egarrez dago Eskiulatik ulatik berangoran Sekula bela haradiko Zure hau traen Abestiaren etxe goienana, kandelak isi butu diga. Ata gualpak eta etxahunek, zabaldu dute berria. Aiekin dela kantuan nari Iakin dadila donostian Lekitson eta bastanen ere Euskal erri guztian Eskaldun jendean egarrez dago Eski ulatik berangora Sekula belar kantari Zurea hotza entzun Euskalduin jendean egarrez dago. Eskiulatik berangora, sekulabel aradiko kantare, zeurea hotza entzun guran. Eta 12. margarren urtean, laboaren kantuak hartu eta rok bertioak intzizkioten hainbat euskal taldek. Batzuk ezagunak ziren eta beste batzuk ez horren beste. Zutagarrek aika aikan egin zuen, kioguakek ere bai, neugorriak taldea sortu zen laboaren abesti batekin, eta izena ere abesti horretatik egin zuten, deliruntremensek bastan solagarri bat zuen, emeak, bap, edo beste. Txeroki deitu zen diskoura, eta etekinak zehaskalako, parraldeko ikastoletarako izan ziren. Entuten dugun kantu hau karkasa, handoaengo taldeak egin zuen. Baina ausia, elurra da, lurra zuriz, estalei da. Aika mutil, jeikia di, zeroin onden miradi. Baina ausia, edia da, mutiletxo ba, Eta entuten ditugun haue berriz, aton rumba dira, eta hau beste bilduma bada. Hau txinaurriak izeneko bilduma bada, bideut dizketxeak eh, plazaratu zuen, eta hainbat talde elkartu ziren. Eta batu entzat, eh, urrilpen bat euskala eta euskal kultura ere aton rumbarentzat adibidez. Lizardi ederra kantatuz. Audienz gernikako taldearen lili bat berzio hau askoz gozuagoa eta atzeginagoa ingo zaitxue behar bada. eta belaunaldiz belaunaldi ia sasoi guztietan euki ditu jarraitzeileak eta konplizeak Mikel Laboak tamik elaboak berak ere beste askorekin lan egiten asmatu izan du kortaturekin, Makekin, neugorriakekin, e, Murzegoren jarraitzaile bazen eta hemen entzuko dugu Antzinako bihotz, Anariren ahots eta liman. Eta zailuari amaiera emateko, txeroki hartako delirun tremen zen bertzio maitagarri bat emango dugu. Eta kantu honek bidaian eroango baitu. Bilbotik, Nafarroela, bastan aldera. Eta horrekin izango digua agur, urteari eta irratzaioari. Mila esker entuten onzaletenok eta beste batera arte. Hau izan da, 2000 eta hogeita beharren urteko, azken mugaldeko taberna.